16. fejezet. Felkelni volt a legnehezebb. Nem. Nem a térdem miatt. Az úzódás szépen javult, csak néha nyilalt még. A fejem tisztult nehezen. Szédültem. A belső zúgás nem tudtam szétválasztani a vízes és szakadatlan dübörgésétől. És gyenge voltam. Az uhatag alatt, az folyó folyóparton olyan vastag bambusznő, akár a combom. Könnyű, rugalmas, ideális építőanyag, de szívós is. Hosszú nyelő köbaltáinkkal órákig gyötrődünk, még végre megbillen a karcsú törzs, és a finomágú korona kis pamacsa lágy ereszkedik a vízre. Sok nap telik így el, és még gyakran elszédülök. Fülemben a vízesés és dörgését belülről elnyomja egy másik zuhogás, a napfényre szürke fátyol borul, a világ meglódul körülöttem, és zovanok. Nogó már nem ijed meg, mint eleinte. Amikor elvágódom, abba hagyja a munkát. Hátamra fordít, félrekaparja kaparja derekam alól az éles köveket, és ört áll mellettem. Még visszatérek a folyóparti valóságba. Az eszméletlenségek, a nap állásából számolva az időt, pár perctől két-három óráig tartanak. És utána egy darabig még vitatkozom Lénával.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 S még nogóban ilyen sajnálatosan misztikus elképzeléseket hív életre, különös kettős világom bennem is megérlen lassan valami nehezen megfogalmazható igazságot. Tévedtem, mikor valamikor régen laboratóriumi asztalom szemszögéből néztem a világot. Tévedtem, mikor gyengeségemben visszaestem ezen a bolygón az őskor rettegéseibe. Valahol a kettő között zúgó fejem becsülettel próbál megküzdeni a megsejtett összegzés homályos formuláival. A meddő töprengések meglepő gyümölcse ott érik azután meg, ahol a legkevésbé várom. A félőrült, minden akadálya a szembeszálló akarat lobogásában. A rohanó folyónak nincs nyugodt kisebb le, ahol a sima vízre, mint tükörre nézhetnék. Nogó szemében láthatom, csak hogy más lettem.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 mint amit valaha ezen a földön végigharcoltam. Nem varázsolok, Nogó. Beteg vagyok. Sok-sok minden mászkál a fejemben, mint bogarak a fűben. Megütöttem a fejem. Beteg vagyok. Aggódva átöl el, visszacipel a tűzhöz, és vizes mohát hozlüktető halándékomra. De a fejét oldalvás tartja, hogy ne kelljen a szemembe néznie. Nem. Nem lehetek beteg, nem őrülhetek meg, nem félhet tőlem, Nogó. Az akarat, mint forró lász szétárad bennem. Folytatni a munkát, az otat a célig. Nem számolom a napokat. Csak a vízesés és a jelzi, hogy ott délen, ahonnan jövünk, a fogyó esőt már a szomjusság ideje váltotta fel. A karcsú bambusztutaj ott billeg a part mellett. Erős háncs kötél őrzi. Nehogy magával ragadja a folyó. Az új konyhó vázat csupaszon meredezik rajta, pár nap még és bucsút mondunk a vízesésnek. Közepén magas bambusznát szökik az égnek, majdani vitorlán kárbóca. Ha a tengerre érünk, evezéssel vajmi kevéssé boldogulnánk, a sodra helyett akkor a szél erejét kell munkába fognunk. Újnyivékony, hosszú nátszállak tömegét válogattam össze gondosan. Egymáshoz kötözve, remélem használható vitorla válik belőle. Persze nem az otthoni pompás vitorlákra gondolok, megelégszem, ha egyszerű téglalapot, vagy legfeljebb trapéz alakút sikerülesz szeszkábálni. Nogót az erdőbe küldtem. Arra beljebb, nagy darabon nő egy pálmafajta, hasonlít a mi földi banánfáinkhoz, csak sajnos nincs ehető gyümölcse. Széles, erős leveleivel szeretném befedni a konyhót. Bunkója, nyila, itt fekszik a tűz mellett. Csak a kését vitte magával. Haragszom ezért a könnyelműségért. Igaz, eddig csak éjjelenként nyugtalanítottak bennünket az erdővadjai. Nappal csupán egy-két apró majom hintázik kíváncsi és ilyet pofával a fák koronáján. De ez nem lehet ok, hogy fegyvertelenül mászkáljon. Nehéz vele vitatkozni ilyesmin, sajnos mindig elég lusta, hogy rávehessem, legalább a bunkót vigye magával. Kényelmetlen, mondaná, ha ismerné ezt a szót, de így is pompásan körülírja, tíz magyarázatot is talál, hogy elhitesse, fölösleges terhet nem érdemes cipelni. Persze, a maga módján igaza van. A nagy ragadozókat leszámítva erősebb a vadon minden lakójánál, és a nagysörényesnek még hangját sem hallottuk ezen a vidéken. Mitől is tarthatna? Lehet, hogy igaza van, ok nélkül aggodalmaskodom. A majmok rikoltozva hancúroznak az ágak között. A zuhatag egyhangú morgása kipárnázza a délelőtti ragyogás csendjét. A folyó, mint olvasztott ezüst ömlik át a vízes és sziklába vágyt medencéjének peremén. Kárbosszankodnom. A faárnyékára sandítok. Alig mozdult valamit, mióta nogó elment. Még jó darabig oda lesz, addig megpróbálok halat fogni. Mire visszajön, már nem érdemes ebéd hozzá hozzáfogni a kunyó befedéséhez. Inkább korábban eszünk, és majd utána. Felállok, hogy megpiszkáljam a tüzet. Mikor nogó messze, majdnem az uhatag alatt kilép az erdőből. Nincs nála egy pálma levél sem. Vékony, rövid pálcát szorongat a markában.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 Gondosan simított, tollas végű nyilveszőt tart a markában. Horgas csonthegyén, kevés szétmázolt vérszárad. Sohasem fogom megtudni már, hogy kilőtte azt a nyilatnogó könyökébe. Második napja rohan belünk a nagy folyó, és bár szemünk szüntelenül a partot kutatja, semmiféle emberformájú lényt nem látunk. Magányos, messze elkóborló vadász lehetett, ha úgy volt, sem bántam meg, hogy rádobálva mindenhol holminkat, azonnal eloldottam a félig kéztutajt, és csak akkor kezdtem a még mindig megilletődött nogót faggatni, mikor a zuhatak hangja már elenyészett a távolban. Láttad? Nem. A fák alatt sűrű a bozót, sokat tüske. Mikor fájt, azt hittem, nagy tüske. Ki akartam húzni. Akkor láttam, hogy mi. A szagára is csak akkor figyeltem.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 Füst! Hagyma! Mint zsíra napon! Igen, a nyilvessző fája is barna a füsttől, a csiszolt fa fénylik a beléje szívódott zsiradéktól. Talán a tűzben edzették, szárították? Vagy más céljuk volt ezzel? Miért nem mentél utána, hogy megöld? Vagdühű hordatársai nem kétséges, hogy gondolkodás nélkül nyomába eredtek volna a rejtélyes támadónak.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 és később engem is, gyanútlan folyóparti foglalatosságaim közben. Ez az apró, csonthegyű vesző, több mint egy sikertelen orv támadás bizonyítéka. Intő jelkép is. Eddig csak a nálunk erősebb ragadozóktól kellett rettegnünk. Most új, sokkal félelmesebb ellenfelet kaptunk. A földrész emberét. Milyen messze lehet még a torkolat, a város? Hány különböző vattörs területén kell keresztül utaznunk, a nagy folyó széles hátán még célba élünk? Minden kanyar új veszélyt rejthet: a partol elváló emberekkel megrakott csónakokat, sorranó gyilkos nyilat, repülő dárdát, halált. A rettegés ideje következik. Lerombolom a rúdjait, s a befedésre szánt lombot úgy terítem szét a tutajon, hogy az egész összeakadt uszadékva csomójának lássék. Szomorú szívvel döntöm ki az árbócot is, és az összehányt lombok alatt koporogva töltjük a napokat. Tüzet csak akkor gyújtunk, öklömnyi kupacot, a legszárazabb, alig füstölgő ágakból, ha egyenesebb szakaszhoz érve, messze végig láthatunk a két part a kopár dombok mentén. A tar meredeken kevés száraz fű között egy-két satnya bokor tengődik, pergeti földhöz lapuló ágai között a sárga homok szemeket. Homok és homok mindenütt. Homokkal harcol a parton viruló őserdő is. Sötét -zöld szalagja csak addig ér, míg a homokba mélyedő gyökerek képesek valamit magukba szívni a szétáradó nedvességből. Az oldalvölgyekben a növényzet sávja három-négy kilométeresre vastagszik, de azután a dombok újra a folyónak ugranak, összeszorítják az erdőt, a magas partokon átcsillan a fák között, a meredekek mindent betemető sárga homokja. Némelyik völgy mélyén, a fák zöld tengeréből vékony füst kígyózik a magasba. Más, mint a bömbölő erdőtűz sötét fellege a magasrahány zsarátnök vörös koszorújával, szelít szalagja nem csökken és nem vastagszik. Értelmes lény táplált a tűzrajzol csak ilyen áruló jelet az égre. Ilyenkor reszkető kézzel vesszőt hajzok az íhúrjára, és a partifák közé mélyedő tekintettel várom a csónak formájában felbukkanó végzetet.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 Ha máshová vett bennünket a sors és a nagy folyósodra, Legyűr az ellenünk támadó túlerő, mielőtt megértethetnénk békés szándékunk. De a part szerencsére eddig üres volt, még az olyan völgyek szájában is, ahol bejebb a sűrűben, több füstoszlopot is láttunk. Így a rettegést is meg lehet unni, s mikor egy reggel arra ébredünk, hogy csak harminc-negyven méterre vagyunk a partól, nem próbálunk hanyat homlok visszaevickelni a folyó közepére. Ha már ide sodort bennünket az áramlás, a legjobb alkalom, hogy friss lombokkal fedjük be a tutajt. A régiek egy részét eltűzeltük, a maradékról is jócskán hullik a száraz levél, alig nyújt takarást. A fák ágai a vizet csöprik, nem lesz nehéz munkánk. A fakérekből készített két lapát... A vízesésben elveszedtek helyet faragtam, lassan a part felé hajtja a tudajt. Csendes a folyó, nyugodt a vidék. A szemközti part völgyéből nem száll felfüst. Karhosz nyira siklunk az ágakkal párhuzamosan. Egy utolsó evező csapással még közelebb lököm a tudajt. Nogó neki nyújtózik, hogy elkapjon egy alkalmas gajat. Mozdulata azonban sután befejezetlen marad. Karja megáll a levegőben. Széttárt ujjai nem markolnak a kiszemelt áglevelei közé. Így áll egy másodpercig vermet mozdulatlanságban. Majd hasra vágódik. Vissza! Vissza! Leeli felém. Nem látok semmit a zöld függöny mögött, de egyszerre hangok ütik meg a fülem. Több ember tagolt beszédének, gondtalan fecsegésének foszlányai.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 Nem látni semmit. A bevágás öt méter sincs. Csak akkor pillanthatunk mélyébe, mikor egy vonalba érünk vele. Negyven-ötven méterre lehetünk már a partól, mikor föltárul a kis háromszögletű tisztás. Csúcsából ösvény indul a völgy belsejébe. A partjám négy alak szorgoskodik egy csónak körül. Mesztelen, barna bőrük csillog a tükrözésében. Hossa! Szizegem nogónak. Mozdulatlanul fekszünk a száraz, szúrós gajak között. Tekintetem aggódva tapad rájuk. Nem, nem vettek észre. A csónak körül topognak. Nem látom pontosan, mit csinálnak. Még néhány másodperc és eltakarja őket a parti sűrűség. Megmenekültünk. És akkor az egyik alak felveti a fejét. Kiált valamit, felénk lendíti a karját. A másik három is ránk mered.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 Megelégednek avval, hogy elzavartak bennünket a saját parcakaszukról. Hátra sem nézek, csak húzom az evezőt pattanásig feszülő izbokkal. Számolom a csapásokat. Egy, kettő, öt, húsz, negyven, negyvenöt, nyolcvan, száz. Mégis megfordulok egy szuszanásra, Lazítok evezéstől derekamon. De a csónak a folyó közepén táncol már. Fele távolságra. Evezésük lendülete még vadabb. Szinten repülnek felénk. Nem. Nincs értelme tovább berülködni. Itt harc lesz. És akkor jobb, ha felkészülünk. Ha csillapodhat valamit, szívünk eszeveszett dobogása az evezés után. Nem tartanak egyenesen felénk. Majdnem merőlegesen hajtják csónakjukat a folyó közepe felé. Gyakorlott csónakosok. Tudják, így hamarabb keresztül vágják magukat a zavaros parti áramlatokon. Hagyd a banogó! Nézd, hagyj ennek! Megfordul és vicsorog. Most nem mérleg el bölcsen, mint amikor a nyilat kapta a könyökébe. Ölni akar, mert kergetik. Sarokba szorították, holott ő senkit nem akart bántani. Agyát elönti a vér, félelmes, akár a nagy sörényes. Pedig az üldözők válán jól kivehetően ott billegnek az íjak. De talán a minyilaink is érnek valamit. A tutaj végén szoros félkörbe halmozunk minden galjat. Az a kevés száraz levél is jelent némi takarást, s mögüle mi azért jól láthatjuk őket. Idegesen kapkodom össze a legjobb, legsúlyosabb nyilvesszőket. Nogó is próbálgatja nehéz amit én legfeljebb lábbal tudnék kifeszíteni. Akit az ő nyila talál, az harcképtelen. De sajnos még nem tud elég jól célozni. Mégis csak friss tudomány neki a nyillövés. Szomorúan nézek körbe a csendes folyón. Béke és nyugalom mindenütt. A nap ragyog a felhőtlen égen. Miért kell, hogy küzdelem és halál legyen? Miért nem tudom nekik megmagyarázni? De nincs idő elmélkedni. Itt vannak. Húsz méterre lehetnek, mikor az első három a ladigba dobja elvezőjét, csak az utolsó kormány az a víz dőlve. És egyszerre három nyíl szegeződik ránk. Némán figyelnek, szemük a lombástja cserései mögött a célt, a testünket kutatja. Hátra húzott, ideget tartó kezük mozdulatlan, mintha kőből faragták volna. Gyakorlott harcosok. Nem ordítoznak, nincs egy fölösleges mozdulatuk.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 Ebben a pillanatban száll felénk a három vesző, zörögve szaladnak át az ágak között, kettő a tutajonkoppan, koppan, a harmadik éles fájdalommal horzsolja végig a nyakam. Elharopok egy nyögést, a seb ég, mintha parazsat szortak volna rá. Most nyúlnak a második vesző után, nyolc méterre sincsenek. Most! A középső kezéből kihull az éj, mindkét tenyerét a gyomrából kiálló tollas veszőre szorítja. Nogó, láncsának is beillő nyila döngve fúródik a csónak oldalába. A leghátsó elereszti a lapátot, a nyila után kapkod. Most őt veszem célba, a másik kettőt zavarja a közöttük inbolygó sebesült. A kormányos felordít a vállába fúródó kőhegytől, de már száll is felénk a két ép harcos válasza. Nogó karjába kapja, fönt a válla alatt. Nekem a combomba hasít és feldönt.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 Karom a torkának feszítem, sarkammal támaszt keresek a törzseken, összeszedem minden erőm, és csípőből balra dobom magam. Legördő rólam, és ekkor iszonyú rugás éri az oldalam. Eláll a lélegzetem, és már megint fölül van, most ő keresi a torkom. Erőtlenül védekezem, oldalam béna a rugástól. Ujjai a gégémre tapadnak. Bunkó sűvítését hallom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 de szemrehányás helyett csak szeretni tudom. Segíts felállni! Próbálok mosolyogni sziszegbe. A szétdult gajbás sem fekszik az, amelyik legelőrült a csónakban. Megismerem homlok a közepén a kör alakú tetoválásról. A hasám fekszik, de az arca felénk fordul. Csak nogó marka képes ilyen anatómiai csodára. A másik gerincét bunkója a szét.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 A menekülő lából ki egy laposabb részen a partra. Már csak a krokodilokban nem inkedem. De hiába. A vizet magasra csapogázol, fut, a homokra érve megfordul. Ilyen messziről nem látom jól, mintha az öklét rázná felénk. Aztán eltűnik a fák között. Három, négy óra alatt kényelmesen utolér bennünket a bosszúton liegő csónakraj. Kikössünk és bújjunk el a sűrűben. Akkor elveszítjük a tutajt. Ilyen sűrűn lakott vidéken pedig lehetetlen annyi időt helyen töltenünk a parton, még egy másikat építünk. Azután a csónakra nézek. Itt van az orrom előtt a megoldás. Alaposan megvizsgálom. Keskeny alkotmány, egyetlen nagy fatörzsből készítették. Kívül látszik rajta a faragó balták durva nyoma. A belsejét borító, vékony, elszenesedett réteg elárulja, hogy égetéssel mélyítették ki öblét. A három evező mellett a fenekén csomó két dárda, csiszolt, szakállas csontheggyel. Egy félbevágott tök helyjal nyilván a becsopó hullámok vizét merték ki. Más nincs a szűk, villegő alkotmányban. Nogó nehezen fog vele megbarátkozni, és nekem is hiányozni fog az a pár méteres szabad mozgás, amit a tuta engedett. A közepe azonban elég széles, hogy ott agyaggal kitapasztva kis tüzet rakhassunk. És még merészebb tervistámad bennem. Az orrán a fa legalább méteres vastagságú. Az építők csak lejtősen faragták hozzá az égetett mélyedéshez. Ha ide jukat tudok valamiképpen fúrni, Árbócot tűzhetek a csónakra. Egyenletes, enyhe szél fújja folyó mentén, napokkal, hetekkel rövidítheti meg végtelennek tűnő útunkat. Az árbócot egyelőre a csónak oldalához kötöm, és ez új ötletet szül. Odahaza, a boldog szigetek között, ahol az ellenőrző járőrökön kívül tilos mindenféle motoros jármű használata, olyan... Állítólag ősi, polinéziai csónakokon közlekednek a rezervátum lakói és az ott nyaralók, melyek oldalától pár méterre két rút tart egy vastagabb fatörzset a vizen. Vendéghajónak hívják az ilyen alkotmányokat, és visszaemlékszem, hogy a tengeren is milyen könnyed biztonsággal siklottak. Én ugyan soha nem ültem benne, de annyiszor láttam képeken és a geovízió ernyőjén, hogy el tudom készíteni.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 Határozottan jobbak, mint amit én készítettem. Még egyszer körbenézek a most újra oly csendes nagy folyón, és előbb még gyakorlatlan billegő, majd mind simább csapásainkkal. Kezdetét veszi utunk új. Remélem, utolsó szakasza.